ця, скаже, наборі, яка зненацька налетіла на них, так само несподівано повинна і вщухнути. Отот має вщухнути, він це знав, він це бачив по змійках блискавиць, по глухих ударах грому. Але треба вистояти в цю останню мить, треба підтримати товариство, що занепало духом. Він добре був знайомий також із забобонами людей, з якими прожив півстоліття. Це були діти, які вірили казкам. Він бачив, що всім йому цю жахливу мить згадалася дума про бурю на Чорному морі, дума, яку співали кобзарі по всій Україні, і до якої всі ставилися з глибокою вірою, наче до Євангелія. І він зважився діяти відповідно до того, про що розповідається в думі, тим більше, що й козаки вимагали сповіді, вимагали того, про що йшлося в думі, і він вирішив пожертвувати однією людиною заради врятування всього війська». Враз наважившись, він зійшов на чердак і, тримаючись за Балясину, гучно промовив. «Панове, браття мої і дітки, слухайте! Може, хто між вами великий гріх за собою має, що зла хуртовина на нас налягає, судна наші потоплює? Сповідайтесь, панове, милосердному Богу, Чорному морю і всьому війську Дніпровому і мені, отаману Кошовому, нехай той, Хто найбільше гріхів за собою знає, В Чорному морі один потопає, Війська козацького не загубляє. Багато хто впав на коліна І зняв руки до неба. «Я грішний, я найбільше гріхів знаю», Почулося з усіх боків. У цю мить виступив Олексій Попович. Він був блідий, Мокре волосся спадало йому на чоло, По щоках текли сльози. Чесний зроду, але запальний, не він був жертвою свого гарячого серця. Він став п'яницею, з усіма сварився, але він і легко мирився, і зберіг у собі чесне серце, що частіше доводиться зустрічати в п'яниць, ніж у непитущих. Він наважився пожертвувати собою і пожертвувати так, як про це сказано в тій ж знайомій усім домі. «Браття, панове, — гукнув голосно він, — я той грішник великий, мене карайте». «Добре ви, браття, вчините, коли червоною китайкою очі мені зав'яжете, до шиї білий камінь причепите, карбачем ударите, в чорному морі втопите. Нехай я один загибаю, війська козацького не загубляю». З подивом, страхом і жалем дивилися на нього товариші, не помічаючи, що буря й без того вщухає, грім віддаляється все далі і далі, злива стихає. Виступив вусатий карпо, який переміг Тура. Він був приятелем Олексія Поповича. — Як же Олексію, — сказав він теж словами думи, — ти святе письмо у руки береш, читаєш, нас, простих людей, на все добре навчаєш, який же ти за собою найбільший гріх знаєш. Попович глянув на нього і сумно похитав головою. — Ет, — сказав він, — як я із міста перятана брати виїжджав, прощення у батька з матір'ю не брав, і на свого старшого брата великий гріх покладав і близьких сусідів хліба солі безвинно позбавляв, дітей малих, вдів старих стременову груди штовхав, проти церкви дому Божого проїжджав, шапки з себе не зіймав. Зате, панове, великий гріх за собою знаю, і тепер загибаю. Це, панове, по Чорному морю не буря бурхає, а отцева та материна молитва мене карає. Усі слухали його дуже уважно, серйозно, побожно, ніби це була проповідь у церкві, читання святого письма. Лише загайдачний, побачивши, що буря вже майже стихла, і небезпека для його флотилії цілком минула, ховав посмішку під сивими вусами і вирішив довести до кінця це тепер уже комедійне дійство. Але він не хотів вже занапащати людину, а вчинити лише відповідно до народного забобону, кинути у пащу розлютованого моря кілька крапель людської крові. «Панове браття, і діти!» — голосно промовив він. «Добре видбайте! Олексія Поповича на чердак виводжайте, у правої руки палець-мізинець відрубайте, християнської крові в Чорне море впускайте. Як буде Чорне море кров християнську пожирати, то буде на Чорному морі супротивна буря стихати. «Дивіться, панове, вже й тихо стало!» — раптом вигукнув Грицько, опам'ятавшись. «Чи ти бай справді тихо? Слава тобі, Господи, слава милосердному Богу!» «Ведіть, ведіть, Попович, а рубайте йому пальця!» – кричали інші. Олексій Попович сам зійшов на чердак, перехрестився на всі чотири сторони і поклав мізинець правої руки на перекладину балясини.